Stand bevægelse, alligevel står du fast. For under alt det for anderledes, at du <laughs> Nej, om nogen en, det kender dig selv. Det er der de selv. crown princess Mary, Peter. der I ligger kernen. Okay. Yeah. Det binder alt det andet sammen. Hva, hvad sang. er det for en tale? Det kræver mod at finde sig selv. Mm. Det har du gjort. Oh. Er det en og tale det fra i nat eller fra i, fra i går? Den du er gået din egne vej for du var helt lille. Det er, fordi selvom fordi jeg din livsbane på mange måder, Deep var lagt, fascination af Mary, og du mødte okay, yeah. Yeah. og og det var jo egentlig også lidt fra den samme kor, kan man sige, tusen Peter. Du har at forme rammen efter mm. mennesket og ikke i rammen. efter mennesket. Ja. Yeah, yeah. Du har lavet din passion Jamen, det var en, det var der en Peter en hold nu lidt din kæft. Og du har ulevet din fars livstidgang. Hun har ulevet sin fars tidsgang. At i de skæve og de overraskende, øh. ofte ligger en berigelse. Altså det, er det er fint nok, du, du sidder med en Jeg tænker, vi skal gå i gang med noget arbejde nu. Du møder mennesker med en umiddelbarhed og en <laughs> hun åbenhed. Har jo, hun har jo ret. Ja, som det giver det dig ikke. en sjældent adgang. Du rører mennesker. Det gør han, ja. Peter, hvorfor kan det kan være, at Mary hun er så forfærdeligt på, dårligt? at vi alle kan bidrage. Hun er dårlig til dansk. lære noget af hinanden, fordi vi Jeg mener, hun er crown princess of Danmark. Har jeg ret? Det er rigtigt. Men og hvorfor hun taler som, som en, øh, en indvandrer? Jamen, hun er indvandrer. Hun er fra øh, Sydney, i Australien. Men nu er hun jo dansk crown Lade princess. Hun skal repræsentere hele kongeriget. Kan du ikke forstå, du hvad hun siger? Og Peter. Og du er ikke nær med din grin. Hun ved jo knap nok selv, hvad hun selv står og siger, altså. Det er jo ikke... De park, det er jo ikke rigtig dansk, det der. Det... Jeg forstår i hvert fald godt, Jeg forstår hun hun ikke, hvordan man kan bo i Danmark i så mange år. Og stadig tale med så strong accent. Altså, tag det dog sammen, girl. Har skubbet, du har da også accent. Altså, hvad, hvad, hvad fanden har hun gang i? Du, du taler og da også og med, med accent. Hva, hvad mener man med det, Peter? Det er, altså, man kan også godt høre, at du ikke er født og opvokset i Danmark. Jo ja, ja man kan da lige øh, gang gang. Øh, bemærke en gang imellem, men jeg ikke har en per dansk uh, stemme, som man siger på dansk. Men det er jo ikke det... vi, Altså, China Nu står vi og taler om Crown Princess, Mary. Er you Jamen, Det var egentlig bare for. Uh... Hun står og holder en tale over for selveste. Crown Prince, Frederick. And Queen Mule. I'm Danish. Magrethe. Okay. Magrethe. Dronning Magrete, med Queen Margrethe. Dronning. Dronning? Hans. Jeg forstår ikke, hvordan hun kan sidde og kigge Crown uh, uh, uh, Crown Prince Frederick dybt ind i øjnene, samtidig med, at Crown Prince Frederick sidder ved siden af Queen Margaret. Altså, Dronning. Dronning Margrethe. Dronning Magrete. er lykkelig for, at du Og vi Dronning. Margrethe. Ja, ja, dronning Margrethe og Crown og Prince Frederick dig, ja. sidder og skal bide den pinlighed sammen, at hun selv. sidder og taler altså fuldstændig volapygs ud, ud over hele forsamlingen. Altså, det er, det er en Crown princess, son, Peter. Så f*** det dog! Det, jeg synes bare, hun taler fint. Jeg, jeg, jeg synes, Peter, det er vist så nemt at forstå hende, som det er, hende, som er ikke at forstå dig. Det, er, fordi, du træde, det er fordi, du ikke vil træde nogen under over deres toes. Toes. Over deres, ta, over deres tager, Peter. Forstår nu, hvad jeg siger? Okay. Uh -huh. se, nu går hun over på engelsk. Nu går hun over på engelsk. Ja, skal vi ikke bare lukke ned, for Vi bliver lidt uvenner. Jeg kan mærke, at du bliver uvenner med mig. Jeg, kan, jeg føler ikke noget lige nu. Okay, nu slukker jeg for det. Altså, ja, ja, fint nok, Mary, du er crown princess, men så lærer du for helvede dansk. Så send hende et brev og sig det til hende. Så kan det være, at jeg kan få en kop kaffe og tale om, om det danske sprog. Peter, prøv du at være så her over for mig? Jeg siger bare, at I har måske mere tilfældet, end du tror. Ja, okay, Peter, det er en øh, kvinde. Det mener man faktisk om. På lige uh, oh, det der, det på lige, gå ind på, uh, på Facebook. Jeg har lige, uh, jeg har lige dig ind. Åh du er på Facebook en i en arbejdstiden Peter? <laughs> det er det jeg er meget glad for at høre. Nej, ah? <laughs> ja. det der er jeg ikke Peter. Gør du dit arbejde? Ja ja men hvorfor er vil du på Facebook? Men det var, fordi jeg ventede på, at du så på Mary oh, færdig, men jeg har bare lige okay, sendt dig en meme. Men det er en, en speak en... Nej, der er ikke en speak Jeg har bare lige sendt en meme, som minder mega meget om dig, når du... En mimi? Når, der er en meme på, når det ja, som minder om dig på en mandag. Det hedder en mimi, Peter, men uh, ja, hvad har du sendt der? Men så har jeg sendt... på sådan, her. Og så, <laughs> så den her. Prøv at se den på face. Det er en sur kat. Ja. Et billede af en sur kat, og så står der, This is me on Monday. Ja. Hvad, og så har du skrevet, det er dig. At det er mig, eller hvad? Ja, det, det er dig. Peter, det er... Nej, det er tydeligvis ikke mig, Peter. Det er en sur kat. Nej, nej, billedet er ikke dig, men det, her, det, er, men sådan, er, det så, du er Hvorfor på... skriver du så dig, når det ikke er mig? Fordi det, det repræsenterer, hvordan du er på en mandag. Nej, sådan er jeg ikke om mandagen, Peter. Det er en sur kat. Og, Jamen, du er det, og så er der nogen, der har skrevet, this is me on Monday. Det kan jeg jo ikke gøre for, at der er en sur kat, der er sur om mandagen. Hvorfor er den kat sur? Det ved jeg ikke. Men hvorfor fanden tror du, det er mig? Fordi det minder om dig på en mandag. Det kan du, du, du, godt være, du ikke er en kat om hvorfor, mandagen. Hvorfor siger du, at jeg er sur på om mandag? For eksempel i dag, det er mandag. Jeg synes jeg allerede, vi har skændes. Men hvad har det med den billede at gøre? Det... Okay, hver mandag... Jeg er ikke en sur kat, Peter. Nej. Hvad er det, du ikke fatter? Men katten er ikke dig, men det er teksten, der oh, dig. Oh Peter. På en mandag. Fordi du er så sur om mandagen. Du, Nej, er, Peter... du er lidt mere irritabel på en mandag. Peter, jeg tror, du har så mange Jeg tror ikke, du har... Og det sjov er, showet, at mange kan relatere til det her, fordi folk ikke kan lide mandag. Jeg tror ikke, du har forstået po po the point of mimis, Peter. Det er nogen, man kigger på, og man griner af dem. Man skal ikke sige, det er dig, og det er dig. Det er, det er ikke mig, Peter. Det er en sur kat. Jeg tror du var bevidst altså, om, at du var... Jeg elsker mandag, Peter. Hold nu din kæft. Jeg kan godt lide mandag. Jeg ser ikke sur ud på en mandag. Du ligner lidt den kat på en mandag. Ja, Peter, jeg tror ikke, at du øh, har forstået mimis, Og øh, Det er ja. jeg ked, selvfølgelig ked af, jeg synes, jeg, at, at du, du ikke... Lov, ja, men det er tydeligvis ikke mig. Det... Hvad sker der? Det ligner et udenlandsk nummer. Så må du jo tage den altså. Yeah. Yep, tag yep, den på. Yep. den i arbejdstiden, Det yeah. synes jeg er en god jeg idé. Jeg går lige ud af lokaleret øjeblik til Hello. Yes, hello. This is uh, Professor Dumbledore speaking. Pro professor who? Professor Dumbledore. Professor Dumbledore. Okay. Yes, Mr. Uh, hel speech. Hello, Mr. Dumbledore. Uh, yes, Professor Dumbledore. Thank you. Is this Peter from the Danish company speaking? Yeah. Yes. Yes. I am the um... I am the CEO of the the speaking company, speaking gifts. Yes, yes, you're the CEO. Yes, thank you. It comes to my attention that uh you have uh, are under the impression that you have um, the man uh, named Tim Tickleman working for you. Yes, yes, yes. I have uh, Tim Tickleman as a speaker on, in my uh, in my company. He sits uh, right in the yes. next room. I'm sorry to tell you this, Peter, but there's been a a rather serious uh, misunderstanding you see tim tickleman is S uh, sorry mr dumb no, no it's, it's i'm sorry peter it's professor dumbledore sorry mr lumberlow but i never no, caught no, no, no peter i have to it's professor dumbledore Ma it's... but i never caught where you are calling from i'm calling from united states peter okay y yes but where you but in which in why are you calling me Yes, Peter, uh, I understand you need some clarification. Um Yes, uh, we, are, we are right now doing a movie called The Independent Ice Skater. And we are using uh, the Tim Tigelman to... Uh, right now, he's doing the speech, actually, as we speak, <laughs> uh, uh, for the movie. I'm sorry, uh, I, I'm a bit confused, because yeah. uh, Lambleau, I. I yeah, It's, it's he, Professor Dumbledore. Professor uh, Dumbledore, Please, uh, excuse me, Peter, let me, and uh, we have been getting some ver very uh, disconcerting calls that you have a fraud wo working for you, calling yourself Tim Tickleman, yeah, a fraud. I'm sorry, I've I've been a fan of Tim, Tickleman, Tim Tim Tickleman my whole life, but this is the real Tim Tickleman. He no, never I'm told sorry, me about a I'm job in to... USS. He is in I'm Denmark. To... I'm sorry to inform you, Peter, but... Uh, you you have a fraud working for you, and we'd like to uh, very strongly give you a warning that if you use this person calling himself Tim Tiggerman again on your program, uh, we have to sue you and your entire family. Okay. Um So please do I... you understand that it's not the real Tim Tiggerman working for you. He is right now in uh, America doing the film independent ice skater and we i again warn you do not use this fraud's name okay it's a direct um, order from the right the true tim Tickleman. okay i will do i you will understand what i'm saying peter i think so i will look into this because right now my head is spinning it is spinning around and i don't know what to believe yeah i'm sure it's spinning around peter but uh You have you have a let me put it this simple, Peter. You have a fraud working for you. Get rid of him, and then go on with your day and your business. And we'll do the same. Or you will have a a big lawsuit coming right to you right now. Okay? Thank uh, you. Okay. Thank you, Peter. Okay. Well, thank you, um, Meister uh, Dumbledore. No, it's Professor Dumbledore. Thank you. Okay. Uh, thank I have you. to go on with my management company and I have to uh talk to Tim Tiggerman. He's a bit stressed at the moment doing the independent ice skater. Okay. All right. Well thank you for calling. I Okay, thank you. Yes, it's uh yeah, it's been my pleasure. Please uh, get rid of the fraud now. Okay. Yes, goodbye, Peter. Goodbye. Goodbye, Dumblemore. Du skal aldrig mere bruge. Peter. Godt, du, kom tilbage. du skal aldrig mere bruge Facebook uh, til på Tim, arbejdstid. Jeg, gider, I tid, Jeg har lige fået et, øh, et, et ret mærkeligt opkald fra. Hvad en, er der, Peter? Hvorfor sidder du og se ud på den måde? Jeg har lige fået et meget mærkeligt opkald fra en, en, en, en, en professor. En telefonsaler? Nej, ikke en telefæler. Det var en, der ringede. Han havde en britisk accent og ringet fra USA. Okay, Peter, Noget med, at, um... at han øh, arbejder for en film, der hedder. Øh, The, uh, Inde The Independent Ice Skater. Hvad har det på nogen måde med mig at gøre? Men de fortæller mig, at de arbejder direkte med, som de kalder den, den rigtige Tim Tickleman, som laver speaks til deres film. Og det forstår jeg ikke. Du har, du har da ikke lavet arbejde på, på The Independent Ice Skater. Det har jeg da ikke hørt noget om. Altså, hvad hvad du? Er du i USA i weekenden? Jeg forstår det ikke. Uh, hvad hva, hva mener du, Peter, om Jamen, jeg... Ja, de siger, at du ikke er den rigtige uh, Tim Tickleman. Og nu... At jeg ikke skulle være den rigtige temtikker Ja, Nu har <laughs> jeg skulle aldrig hørt. Det, det får jeg højde. Æ... Det... De siger, at de vil uh, sagsomme jeg... mig for mange, mange penge, hvis, hvis, hvis, hvis, hvis jeg bliver ved med at bruge dig. Men så hvordan, siger, så hvordan, jeg er skal... nu, eller hvad? Har du et ID-kort eller noget, hvor der rent faktisk står, at du er... Altså, altså, Peter, bare du lige... ved godt, at jeg går rundt med min pung. Den ja, er alt mange skal... penge værd. Hvad skal jeg så tænke, om det er opkald? Det har ved du, jeg ved ikke, Peter. Du... du er blevet skammet ved at tro. Har du noget, hvor der står Tim Tickleman på dig? Altså, hvad, hvad med dit? Har du har du fået CPR-nummer i Danmark nu? Har du t... uh, vi, vi prøver at slå lige du lige CPR-nummer? Peter, du behøver sig. ikke at slå noget CPR'er. Hvad er dit, hvad er dit uh, social security-nummer? Uh, det er uh, Peter. Det kan jeg ikke lige huske. På min standing foot. Altså. Jeg ved du har en kan ikke huskelse som en, som en en rigtig uh, en der husker godt. Jamen Peter, jeg kan ikke lige huske min CPR-number. Altså, det må du tage i, i mande, når du... Uh, altså, du tager mig straight out of the bath. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Tim, hvis vi skal yeah. fortsætte arbejde, så skal CD jeg er... have det social security-number, eller CPR-nummer nu, for jeg skal vide, om du er Peter, nu synes jeg, du bliver ret uh, uh, unpleasant. Jeg har ikke lige mit social... Peter! Jeg skal have det social security-number! Peter, du skræmmer... Eller CPR-nummer! Peter, du skræmmer min pants af. Fint! Så længe vi finder et kort med noget information på dig i de bukser, Peter, så må de jeg, gerne ryge af. Peter, jeg... Undskyld mig, jeg, jeg skal til... Jeg skal til... Jeg har en appointment i USA. Nej! Jo. Jeg laver... Lige i øjeblikket, jeg laver en anden en film, jeg skal Nej. Spigge. Jo, jeg gør, Peter. Nej, for de sagde det. Han var der nu! Lige nu. Jamen, jeg skal. Det er fordi, at jeg er lige at smut i Danmark tilbage. Tem. Forklar det nu. Giv mig et noget bevis, eller du er fyret, Peter. Du skal aldrig tro mig med at fyre. Det er ikke en trussel. Det er et løfte, Peter. Det, jeg har. Jeg siger til dig, at jeg kan skaffe min Social Security, når jeg er kommet hjem og har fundet. Jeg har lige fået besked. Det er selv selv, der sendte mig opkaldet. Nå, det er den skammer. Jeg har sendt en, et billede med et. Jeg kan... på en Tim Tickle Og nu, nu må jeg lige. Tickleman. Nu må jeg lige skære igennem. Hvordan du ved at den ham, mand, der ringer, han ikke er en skammer? Han lige sendt et billede af... Ja, hvad hedder han overhovedet? Professor Dumbelmore. Ja, Peter, der kan du selv høre. Det lyder ikke som en, en trustworthy uh, man. Det ved nu ikke. Han lyder sgu meget uh, troværdig. Og hvad sender han så, siger et du? Et billede af den rigtige timetikkel, man med et kørekort ved siden af hvor hvor ham. Hvor han har fået færdigt mit driver's license. Jamen, det, er jo, det ligner heller ikke dig på billedet. I ser totalt forskelligt ud, jo. Hvad mener du med de? Det er jo mig, Peter. Men det er hvor, må ikke... Der, jeg jeg må jeg se der? Må jeg se? Altså, det er jo, hvor det er efterhånden ved at være 20 years old, det der driver's license. Tim, det skal være nu. Peter, ikke? Eller så øh, siger jeg, eller så siger jeg, tak for i dag Jeg har farvet mit hår siden, Peter. Det er ikke håret. Jeg har forskellige øjenfarver. Det kan du ikke se på den lille billede. Det kan jeg. Det kan du ikke se på den lille billede, Peter. Og det ved du også godt. På billedet? Jeg forstår ikke, hvorfor du lader dig rive, rive rundt er i Manege af sådan en skammer. Jeg siger tak for det. Og, øh, øh, og hvis du ikke går på egen vilje, så må jeg øh, ringe til 112. Jamen Peter, jeg jeg 112-911. Hvorfor ringer du til... Hører du mig? Hvorfor ringer du til 112? Tim. Du kan ikke bevise noget. Skid! Ej, Peter nu. Skal, Peter! Kan du gøre mod! Peter! Peter hvad! Kan du Jeg får en sidste chance til at have kæmpe. Jeg er ikke, slet ikke mad længere. Altså, kan det... Jeg er jo Tim Tickleman fra Amerika. Jeg laver uh, spee. Speaks... Ja, jeg laver speaks fra Amerika, Peter! Du ved godt! Du, du ved godt! Uh, undskyld vals. Du kan godt... Du har set alle mine trailer. Du har set min speak. Du ved godt, hvad det er, jeg laver, Peter. Det er mig, der Tim Tickelmann. Jeg Tim Tickelmann. Og du har hørt mig til at gøre dit arbejde. Og jeg vil... Altså... Hvad kan du menes? Hvad er det? Tim? Du har lige afslået dig selv. Hvad... Hvad machen Sie? Tim, forhør dig. Du... Hvad mener du, Peter? Hvordan kan du beskylde mig for den slags? Det er mig, Tim Tickelmann! Tim Tickelmann, Peter! Tim, du, du har snakket tysk halvdelen den tid, du lige har stået og Welcome rådsvarer. to... Hvad mener Peter? Hvad du har lige snakket tysk. Jeg mener ikke, at du kan snakke tysk. Du har aldrig sagt, at du kunne tale tysk før. Hvad er, er du... Hvor er du egentlig fra? Scheisse, Peter! Hvad du? Okay, Peter, du har afsløret mig! Hvem er du? <tødder> er du? Scheiße! Okay, Peter, du fik mig. Jeg er ikke... Jeg ikke Tim Tickelmann. Jeg er ikke Tim Tickelmann. Jeg, tickel, Jeg må jo nu, Peter. Jeg kan ikke. Kan du komme ud? Må... Ud, det hvad er det,